ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני, ואת הערבדי, ואת הצמרי, ואת החמתי. בני שם עילם ואשור, וארפחשד, ולוד וארם, ועוץ וחול, וגתר ומשך. וארפחשד ילד את שלח, בשלח ילד את עבר, ולעבר יולד שני בנים, שמה אחד פלג,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 ארפחשד שלח. עבר פלג רעו. סרוג נחור טרח. אברהם הוא אברהם. בני אברהם יצחק וישמעאל. אלה תולדותם בכור ישמעאל נביות וקידר ועד באל ומבשם. משמע ודומא. מסע חדד וטעימה. יתור נפיש וקדמה. אליהם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 חורי וחומם, ואחות לוטן תמנע. בני שובל, עליין ומנחת ועיבל, שפי ועונם, ובני צבעון, איה וענה. בני ענה, דישון, ובני דישון, חמרן ואשבן, ויתרן וכרן. בני עצר, בלהן וזעבן, יעקן. בני דישון, עוץ וערן.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 המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו עווית. וימות הדד, וימלוך תחתיו, סמלה ממסריקה. וימות סמלה, וימלוך תחתיו, שאול מרחובות הנהר. וימות שאול, וימלוך תחתיו, בעל חנן בן עכבור. וימות בעל חנן, וימלוך תחתיו, הדד, ושם עירו, ושם אשתו מהי תבעאל בת מטרד, בת מי זהב. וימות הדד. ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנעה, אלוף עלווה, אלוף יתת. אלוף אוהריבמה, אלוף אלה, אלוף פינון. אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר. אלוף מגדיאל, אלוף עירם. אלה אלופי אדום.